Поступово набранка зійде блаженне містичне відчуття спокою, якого він так довго шукав, до якого вирішив прийти через персональну катастрофу і приниження. Ось зараз він спить у навушниках повних гучного металу, і та складка в нього між брів як вічний знак запитання – і телефон зі скрученим на мінімум звуком блимає на столі червоною лампочкою, а на електричку висвічується номер Ганне. Але Бранко міцно спить, а за рік, коли в місті ворота урочисто внесуть пишно прикрашені ноші з новим травним, що буде на диво задушливим, Бранко поїде з міста, нікому не скажеш завше, куди він. Літо – натужно минатиме тут без нього, тяжко зависатиме достигаючими яблуками під балконами у тихих подвір'ях, краплями поту на носах зацькованих спекою перехожих, запелюженими пасмами павутиння у покинутих літніх кухнях, втомленими, неприродньо білими на засмаглому тілі дівочими грудьми під легкими суксенками». Повернеться бранко лише у вересні, спекотного надвечір'я, коли асфальт зі свистом видихатиме накопичену за день пару крізь мільйони дірок, пробитих в ньому обцасами. Дрібні комашки гинутимуть з розмаху прилипаючи до розплавленої помади на жіночих губах. Він стоятиме на вокзальній площі, заселеній важкими залізничними запахами і дихатиме легко, бо вкотре чутиметься так, як найкраще вміє чутися незнайомцем. Класичних хеппіендів у природі не існує. Їх процес еволюційного добору з'їдає ще на початку стадії розвитку. Для бранка Хепієндом буде час хисткої, болючої гармонії, вирваний ним з рога у долі, і переживатиме він цей час так само гостро і свідомо, як колись розтинав собі пучку. Невідомо якими правдами і неправдами. Але Бранко візьме з дедбутинку трирічного хлопчика мовчазну ляльку з очима ще печальнішими, ніж в нього самого. Вони разом читимуться сміятися, і дарма, що знову вагітна руда сусідка знизу готуючи старшу доньку на очах у розумілого чоловіка, чорнувато жартуватиме, що на Бранкових дверях можна тепер сміливо вишти табличку «Розплідник самотніх чоловіків». Бранко буде чудовим, дбайливим батьком. Потроху навчить малого фотографувати і грати у футбол і пояснить, що люди бувають дуже нещасливими, якщо соромляться бути наївними у своїй любові і урочистими у тузі. Він навіть вперше в житті на практиці скористається сусідчиними рецептом солодкого перега із фруктовою начинкою. У кілька перших ідеальних років разом жодного значення не матиме відсутність майбутнього, котра, втім, Бранка ніколи особливо не лякала. Удвох з малим вони ходитимуть на гору, де руди зблизька замок вогко дихає, ворушачи зі стареною цехлою стін. Дивитимуться з вежі, як у верші міста хаотично ворушаться люди, мініатюрні, Рибки. На вимогу малого вони спустяться до музею «Катівні», де виявиться вже зовсім інший директор. У казематі хлопчик почне плакати, і Бранко, заспокоюючи, довго носитиме його з поверха на поверх королівськими палатами, відволікаючи сина на коштовні стародавні цяцьки. Він підійматиме малого на руках, і вони удвох старатимуться розгойдати величезний чорний дзвін, старий як світ. І, малий, маючи в дупі їхню генетичну різницю, буде кривитися, достоту так само, як і батько, дивлячись на світло у стрільчастому вікні. У них будуть довгі вечірні розмови, і хлопець виросте, володіючи мовою першородженою, пластичною, всесильною, прозорою і плодючою, як цитоплазма.